Берт Джордан Велике полювання Розділ дев'ятий Проводи Коли на зовнішньому дворі нарешті з'явився рант, тягнучи сакви та клунок із арфою та флейтою, той являв собою впорядковану коловерть. Сонце посеред небосхилу потроху добігало полудня. Чоловіки, голосно перегукуючись, комашилися навколо коней, затягуючи попруги на сідлах та тороки на поклажі. Інші бігцем тягли до тягловиків та лаштували на них речі, про які згадали лише останньої хвилини. Чи обносили водою чоловіків, що працювали. Але всі, схоже, достеменно знали, що вони роблять чи куди поспішають. Гурдиці та балкони для лучників були напхом напхані людьми, і ранкове повітря дихало збудженням копита видзвонювали бруківкою. Один із тяговиків почав хвицатися, і конюхи кинулися його заспокоювати. Звідусіль гостро повівало кінським духом. Вітер полоскав на вершечках веж прапори жим яструбом. І спробував було ляскати ірандовим плащем. Але лук, перекинутий за спину, притискав плащ, не дозволяючи вітру сваволити. Крізь відчинену браму долинали голоси. Це пікінери та лучники Амерлін шикувалися на площі. Вони вийшли з фортеці крізь бокову браму. Один із сурмачів дмухнув у свій ріг, перевіряючи його. Дехто з охоронців кидав погляд на Ранда, коли той крокував подвір'ям. Дехто здивовано поглядав на меч, таврований чаплею. Але ніхто не озвався до нього ні словом. Половина з них мали на собі плащі, від яких мерехтіло в очах. Тут стояв і мандарб, жеребець лана, високий, чорний, з вогняним поглядом. Але його господаря не було видно. Не з'явилися ще й Айс Седай, та й жодної жінки не було на подвір'ї. Біла кобила Морейн, альдіб, граційно переступала ногами поруч із лановим жеребцем. Гнідий жеребець Ранда стояв серед інших коней у протилежному кінці двору. Там же були і інктар, і прапороносець зі штандартом інктара на якому красувалася сіра сова, і ще з двадцятеро чоловіків у панцерних обладунках. Усі вже були в сідлах. Заборола шоломів приховували їхнє обличчя, а золоті нарамники з чорним яструбом на грудях прикривали кольчуги. Лише Інктар мав на собі шолома з нашоломником у вигляді півмісяця з ріжками догори. Рант упізнав декого з чоловіків, Лихослов «Уно» – одноокий з довгим шрамом через усе обличчя. Раган і Масима. Ще інші, з якими він колись перекинувся кількома словами, чи зіграв партію в камінці. Раган помахав Ранду рукою, і Уно кивнув, вітаючись. Але Масима лише холодно поглянув на нього і відвернувся. І не він один. Тягловики мирно стояли поруч, помахуючи хвостами. Великий гнідий жеребець затанцював, коли Ранд узявся приторочувати сакви та клунок позаду сідла з високою лукою. Він поставив ногу встремено і застрибуючи пробурмотів. Спокійно, гнідане. А втім, не став перешкоджати конику, що застоявся у стілі, скидати надлишок накопиченої енергії. Наподив Ранда з боку стаянь з'явився лоял. Верхи і він прямував до них. Мохноногий кінь під Огіром був високий та важкий, наче першокласний дгуран. Поруч із ним усі інші коні здавалися невеличкими, наче Белла. А коли в його сідло влазив Лоял, він і сам ставав схожим на поні. Рант не побачив у Лояла жодної зброї. Зрештою, він ніколи не чув, щоби хтось із Огірів користувався зброєю. Їхні стендінги, здавали... Їхні стендінги надавали їм достатній захист, а в Лояла були ще й власні пріоритети і власні уявлення про те, без чого не можна обійтися в поході. Кишені його довгополого каптана зрадницьки випиралися, а в роздутих саквах легко можна було розпізнати прямокутні абриси книжок. Огір зупинив свого ваговоза трохи віддалік і поглянув на Ранда. Невпевнено посмікуючи вухами. «Я не знав, що ти теж їдеш», – сказав Арант. «Гадав, що ти вже по саме горло ситий нашими мандрівками. Цього разу невідомо, скільки триватиме похід і де він закінчиться». в Огіра смикнулися вгору. «Коли ми вперше зустрілися, теж нічого не було відомо. До того ж нічого не змінилося». Я не можу упустити нагоди, побачити, як історія фактично плететься навколо та Аверенів. А ще я хочу допомогти розшукати ріг. До загалу наблизилися верхи Мет і Перен. Зупинилися за спиною у Лойела. Мет дивився дещо втомлено, але щоки його пащили здоровим рум'янцем. Мете, звернувся до нього Рант. «Вибач мені за те, що я наговорив!» «Перена, я не те хотів сказати!» «Я повівся як дурень!» Мет кинув на нього короткий погляд. Тоді похитав головою і тихо сказав Перену щось, чого Ранд не міг розчути. Мет мав при собі лише лук зі стрілами, а в Перена на поясі була ще й сокира з широким місяцеподібним вигнутим лезом та важким держаком. «Мете!» «Перене, я насправді не хотів!» Вони зрушили коней у бік Тара. «Ця куртка не дуже підходить для подорожі, Ранде», – зауважив Лойл. Ранд подивився на золоті печасті пагони, що вилися темно-червоними рукавами його камзола, і скривився. Нема чого дивуватися, що Мет і Перен вирішили, ніби я й далі бундючуся. Повернувшись до своєї кімнати, Грант побачив, що його речі вже спакували та відіслали. Увесь його повсякденний одяг уже на тягловиках, так сказали йому служниці. Всі камзоли, що залишилися висіти в шафі, були не менш розтяцьковані, ніж той, що був на ньому. В саквах у нього знайшлося тільки кілька сорочок, вовняні шкарпетки та штани на переміну. Він зміг лише відчепити від рукава золоту тясьму а емблему з червоним орлом сховав до кишені. Хай там як, а це був дарунок від Ланна. Перевдягнуся, коли зупинимося на ніч, промимрив він. Він набрав повні груди повітря. Лояле, я наговорив тобі такого, чого не мав говорити, і прошу забути мої слова. Ти маєш право тримати гнів на мене, але я сподіваюся, що ти мені пробачиш. Лоял розплився в усмішці. Вуха в нього стали сторчма. Він під'їхав ближче до Ранда. Я і сам постійно кажу не те, що мав би казати. Старішини завжди нарікали, що я спочатку відкриваю рота, а думаю годиною пізніше. Зненацька біля Рандового стремена виник лан у сіро-зеленій пластинчатій кольчузі. Вона мала робити його в лісовому смерку чи в нічній пітьмі практично невидима. «Маю поговорити з тобою, овечий пастуша!» Він подивився на Лояла. «На одинці, якщо ти дозволиш, будівничий!» Лоял кивнув і спрямував свого велетенського коня в бік. «Не знаю, чи варто мені тебе слухати», сказав рантохоронцю. «Цей дурнуватий одяг, як і все, що ти мені торочив, не дуже спрацювали. Якщо не можеш здобути велику перемогу, овечий пастуше, навчись задовольнятися перемогами малими. Якщо ти змусив їх побачити в тобі незвичайнісінького фермерчука, якого легко обкрутити навколо пальця, а когось геть іншого, це вже твоя мала перемога. Тепер помовч і слухай. У мене є час лише на один останній урок. Найважчий. Вкласти меч у піхви. Ти щоранку добру годину змушував мене тільки те робити, що витягати цей клятий меч із піхов. Та знову його туди вкладати. Стоячи, сидячи і лежачи. Гадаю, тепер я зумію вкласти його в піхви, не порізавшись. Я сказав тобі слухати, овечий пастуша. Гримнув охоронець. Прийде час, коли ти муситимеш досягти мети за будь-яку ціну. Це може статися, коли ти атакуватимеш, чи коли захищатимешся. І у тебе не залишиться іншого вибору, крім як дозволити мечу увійти в піхви твого власного тіла. «Це божевілля», – проказав Рант. «Навіщо б я колись...» Охоронець не дав йому договорити. Коли цей час настане, овечі пастуша, ти його впізнаєш. Це станеться, коли виграш буде вартий ціни, а у тебе не буде іншого вибору. Ось це й називається вкласти меч у піхви. Запам'ятай це. На подвір'ї з'явилася Амерлін разом із Леан, що тримала в руках патерицю. Біля Амерлін на крок позаду виступав лорд Агельмар. Навіть у зеленому оксамитвому плащі Володар Фалдари виглядав цілком природно серед великої маси озброєних людей. Інших айс-седай ще не було видно. Коли вони проходили повз нього, Рант розчув частину їхньої розмови. – Але ж матінко, – протестував Агельмар, – ви тільки но приїхали і не встигли перепочити з дороги. Залишіться ще хоча б на кілька днів. Обіцяю сьогодні ввечері влаштувати такий банкет, який вам не побачите навіть у тарвалоні. Амерлін, не стишуючи ходи, похитала головою. Не можу, аґальмаре. Ви знаєте, я б залишилася, якби могла. Я й не планувала залишатися тут надовго, а нагальні справи вимагають моєї присутності в білій вежі. Мені вже треба було б там бути. «Матінко, це ганьба для мене, що ви їдете наступного дня після приїзду. Присягаюся, минула ніч не повториться. Я потрою варту на міських брамах, так само, як і на фортечних. Ввечері тут будуть акробати з міста та барти з Мосширари. І король Ізар уже на шляху сюди з Фалморана. Я сповістив його щойно». Їхні голоси поступово завмирали розчиняючись у гуркоті та гомені приготувань до походу. Амерлін жодного разу не поглянула в бік Ранда. Коли Ранд відвів від неї погляд, охоронець уже пішов. Ранд пошукав його очима, але не знайшов. Лойал під'їхав ближче до Ранда і зауважив. Таку людину важко впіймати і утримати. Чи не так, Ранде? Його нема. А тоді? Раз, і він уже тут. А тоді знову нема. А ти і не побачиш, як він прийшов чи пішов. Вкласти меч у піхви. Ранд здригнувся. Мабуть, охоронці всі божевільні. Інший охоронець, з яким розмовляла Амерлін, зненацька злетів у своє сідло. А за мить другу він уже галопував крізь розчахнуту браму. Вона дивилася йому вслід, і вся її постать ніби підганяла його скакати ще швидше. «Куди це його послали і чому такий поспіх?» – висловив Рант своє здивування в голос. «Я чув», – озвався Лойел, – «що вона висилала сьогодні гінців аж до Арад-Домана. Ходять чутки, наче на Елмодській рівнині, неспокійно». І престол Амерлін хоче знати напевне, що там відбувається. Тільки я не розумію, чому це зацікавило її саме зараз. Висновуючи з того, що я чув, звістки про сутички прийшли саме з Тарвалона разом із Айсседай. Рант відчув, як мороз пішов у нього по спині. У батька Егвейн була велика карта. І малим Ранд багато разів розглядав її, поринаючи в мрії. Це вже значно пізніше він дізнався, як виглядають мрії, коли справджуються. Це була старовинна карта, і на ній були нанесені землі та народи, які, за словами купців, давно вже зникли. Але Елмоцька рівнина на ній була, і вона межувала з мисом Томан. Ми зустрінемося знову на мисі Томан. Це було на іншому боці світу, який він знав, на узбережжі Арицького океану. «Нас це жодним чином не стосується», – прошепотів він. «Мене це не стосується». Вочевидь Лоял не розчув його слів. Чухаючи ніс пальцем завтовшки як сосиска, Огір усе ще дивився в бік брами, за якою зник охоронець. Якщо їй треба дізнатися про те, що там відбувається, чому вона не послала когось ще із Тарвалона? Але ви, люди, зазвичай непередбачувані та надто збудливі. Завжди метушитеся і галасуєте. Він зніяковів, і вуха у нього закам'яніли. «Вибач, Ранде». Тепер ти розумієш, що я мав на увазі, коли казав, що спочатку говорю, а потім думаю. Я й сам буваю інколи необачний та нервовий, як ти міг помітити. Рант розсміявся. Сміх вийшов не дуже веселий, але добре було мати хоч щось, над чим можна посміятися. Можливо, якби ми жили так довго, як ви, Огір, ми були б врівноваженішими. Лоялу було 90 років. За огірськими мірками, йому ще тільки через 10 років мали би дозволити самому перебувати за межами стендінгу. І те, що він пішов у світи без дозволу, було, як стверджував Лоял, доказом його безголовості. На думку Ранда, якщо Лоял був неврівноваженим огіром, тоді більшість із них мали бути витисані з каменю. Можливо, це й так, задумливо проказав Лоєл. Але ви, люди, стільки встигаєте зробити за своє життя. Ми ж не робимо нічого. Лише юрбимося у своєму стендінгу. Вирощування гаїв, навіть будівництво, все це було до того, як закінчилося довге вигнання. Саме гаї були дорогі серцю Лоєла а не міста, завдяки яким люди й досі шанобливо називали огірів будівничими. «Відколи ми знову знайшли шлях до наших стеддінгів, ми…» Він замовк, бо до їхнього загону наближалася Амерлін. Інктари його воїни засовалися в сідлах, збираючись спішитися та стати на коліно, але вона жестом попросила їх лишатися на конях. Леа не стояла у неї за спиною, а Агельмар ще на крок позаду. Судячи з похмурого виразу його обличчя, він відмовився від спроб умовити її погостювати ще хоч трохи. Амерлін по черзі обвела їх поглядом і лише потім заговорила. На ранді її погляд затримався недовше, ніж на будь-кому іншому. «Хай мир буде прихильним до вашого меча, лорда Інктаре!» Промовила вона нарешті. Слава будівничим, лоялик Кисаран Ви робите нам честь, матінко. Хай буде мир із Тарвалоном. Уклонився інктар, сидячи в сідлі. І так само вчинили інші шайнарці. Висока шана Тарвалону, відповів лоял, уклонившись. Тільки Рант та двоє його приятелів на іншому фланзі загону залишилися сидіти в сідлах прямо. Ранд питав себе, що Амерлін сказала його приятелям на авдієнції. Леане примудрилася насупити брови одразу на всіх трьох. В Агельмара розширилися очі. Але Амерлін не звернула на це уваги. «Ви вирушаєте на розшуки рога Валіра», промовила вона. «А разом із вами вирушає Надія світу». Ріх не можна залишати в лихих руках, а надто в руках друзів Морока. Ті, хто відгукнуться на його поклик, з'являться. Хай хто в нього засурмить, бо вони пов'язані з рогом, а не зі світлом». Вершники, що слухали її, вирухнулися. Всі гадали, що герої, покликані з могил, битимуться на боці світла. А якщо може статися так, що вони битимуться за тінь, Амерлін продовжувала говорити, але Грант уже її не слухав. Невидимий спостерігач повернувся. Волосся на шиї юнака стало дибки. Грант подивився вгору, на заповнені народом балкони для лучників, що нависали над подвір'ям. На шеренги людей уздовж гордиції на гребенях стін. Десь у натовпі причаїлися ті очі, що незримо спостерігали за ним. Погляд липнув до нього, наче брудне мастило. «Це не може бути щезник, Тільки не тут. Тоді хто? Чи що?» Він крутнувся в сідлі і розвернув гнідана, роззираючись навкруги. Кінь під ним знову затанцював. Раптом щось зблиснуло, промайнувши рандові перед обличчям. Чоловік, що проходив позаду Амерлін, скрикнув і впав а з боку у нього стирчала стріла з чорним оперенням. Амерлін спокійно стояла, дивлячись на дірку у себе на рукаві. На сірому шовку повільно розпливалася кривава пляма. Пронизливо закричала якась жінка, і раптом увесь двір залунав вигуками та криками. На галереях здійнялася метушня, а всі чоловіки на подвір'ї вихопили мечі. Рант із подивом усвідомив, що й він тримає меча на Агельмар потрясав мечем на у небо. «Знайдіть його!» – ревів він. «Проведіть його до мене!» Він побачив кров на рукаві Амерлін, і його багрове обличчя пополотніло. Він упав на коліна, схиливши голову. «Пробачте, матінко, я не зміг убезпечити вас. Ганьба на мою голову!» Дурниці, Агельмаре, відказала Амерлів. Леане, припини метушитися навколо мене і займися цим чоловіком. Коли я патрала рибу, у мене бували й глибші подрапини, а йому негайно потрібна допомога. Агельмаре, підведіться, підведіться, володарю Фалдаре. Ви зробили все для моєї безпеки, і це не ваша провина. Минулого року в білій вежі, де біля кожної брами стояли мої власні вартові а мої власні охоронці оточували мене суцільним колом, чоловік із ножем зміг наблизитися до мене на відстань п'яти кроків. Білоплащник. Безперечно. Хоча доказів у мене нема. Встаньте, будь ласка, інакше я почуватимуся присоромленою. Коли Агельмар повільно підвівся, вона торкнулася пальцем дірки у себе на рукаві. Кепський постріл для лучника білоплачників. І для друга Морока теж. Очі її на мить затрималися на ранді. Якщо він цілив у мене. Амерлін відвела очі, перш ніж ран устиг щось у них прочитати. Але зненацька йому захотілося зіскочити з коня і сховатися. Він цілив не в неї. І вона це знає. Леана підвелася з колін від розпростертого на бруківці чоловіка в якого влучила стріла. Хтось накрив йому обличчя плащем. «Він мертвий, матінко!» Голос у неї був змучений. «Він був уже мертвий, коли впав на землю. Навіть якщо я подразу кинулася до нього. Ти зробила все, що могла, дочко, Смерть зцілити не можна». Агельмар присунувся ближче до неї. «Матінко, якщо десь поблизу білоплащники чи друзі Морока, ви мусите дозволити мені послати моїх людей охороняти вас. Принаймні до ріки. Я не зможу жити, якщо їм удасться зашкодити вам у Шайнарі. Будь ласка, поверніться до жіночих покоїв. Клянусь життям, вони надійно охоронятимуться, доки ви не будете готові вирушити в дорогу». «Заспокойтеся», – відповіла Амерлін. Ця подрапана не затримає мене ні на хвилину. Гаразд, гаразд, хай ваші люди супроводжують мене до ріки, якщо ви вже аж так наполягаєте. Але нехай ця пригода не затримає ні на мить і лорда Інктара. Кожна мить на вагу золота, доки ріг не буде повернено. Ви дозволите, лорде Агельмари, віддати наказ тим, котрі присягли вам на вірність? Агельмар схилив голову на знак згоди. Цієї миті він віддав би їй і Фалдару, якби вона попросила. Амерлін розвернулася до Енктара та воїнів, що згуртувалися навколо нього. І знову вона не подивилася на Ранда. Він здивувався, побачивши, що вона посміхнулася. Можу побитися об заклад? Ілліан не так пишно проводжає своє велике полювання на ріг. Мовила вона. Але ви вирушаєте на справжнє велике полювання. Вас небагато, отже ви можете пересуватися швидко. Але вас достатньо, аби ви змогли зробити те, що мусите зробити. Я наказую вам, лорде Інктаре з дому Щінова. Я наказую всім вам. Знайдіть ріх Валіра. І хай ніхто і ніщо не стане вам на заваді. Інктар вихопив меча у себе з-за спини і поцілував лезо. «Життям своїм і душею! Домом своїм і честю присягаю вам у цьому, матінко!» «Тоді вперед!» Інктар розвернув коня до брами. Ранд ударив гнідана підборами в боки і погалупував за колоною, що вже зникала за брамою. Пікінери та лучники Амерлін, не знаючи, що відбувається всередині, стояли стіною вздовж алеї, що вела від фортечної брами до міста. Її пломінь тарвалона красувався у кожного на грудях. Ближче до брами чекали довбуші та сурмачі, готові засурмити вроги та вдарити в Литаври. Щойно з'явиться Амерлін. За шеренгами вояків в обладунках купчилися містяни. Хтось із них вигуками привітав прапор Інктара. А інші, без сумніву, подумали, що це виїжджає почет Амерлін. Площею за спиною Ранда хвилями прокотився вітальний рев натовпу. Ранд наздогнав Інктара там, де у бабіть шляху притискалися один до одного будиночки та крамниці з дахами, що майже сягали землі. Наразі перед ними теж юрбився народ, вигукуючи привітання. Мед і перен скакали в голові колони поряд з Інктаром і Лоялом. Та, побачивши Ранда, вони притримали коней і відстали. Як мені вибачитися, коли вони не хочуть побути поруч і не дають можливості сказати хоч слово? Згоріти мені, він не схожий на людину при смерті. Чангу та Нюдао зникли, уривчасто кинув Інктар. Він говорив холодно зі злістю а водночас і шоковано. «Ми перерахували усіх у фортеці, живих чи мертвих, вчора вночі та ще раз сьогодні вранці. Лише їх двох не виявилося на місці. Чангу вчора вартував у темниці», – задумливо проказав Рант. «І Нідао теж. Заступили на другу чергу. Вони завжди стояли на варті разом. Навіть якщо їм доводилося для цього мінятися вартою, чи брати на себе додаткове чергування. Коли це сталося, на варті були не вони, але... Місяць тому вони билися в Тарвіновій ущелині і врятували життя лорду Агельмару, коли під ним убили коня. А навколо була сила селена Тролоків. А тепер на тобі, друзі Морока. Він важко зіткнув. Все руйнується. Крізь юрбу вздовж вулиці пробрався вершник і прилаштувався у колону позаду інктара. Висновуючи з одягу, це був містянин, худорлявий чоловік зі зморшкуватим обличчям та довгим волоссям з просивиною. За сідлом його були приторочені торба та міхи з водою, а на поясі поряд із скайком висів короткий меч та мечолам. Інктар помітив погляд, який Ранд кинув на незнайомця. Це Гюрін, наш нюхач. Не треба було, щоб про нього дізналися, Айс Седай. Ні, нічого поганого за ним не водиться. Ти розумієш. У короля є нюхач у Фалморані, а ще один Ванкордей, а ще один Ванкордейлі. Річ у тому, що Айс Седай не люблять те, чого вони не розуміють. А оскільки він ще й чоловік. Звісно, до сили це не має жодного стосунку. Ет, краще сам поясни йому, Гюріна. Так, лорда Інктара, відповів новоприбулий. Сидячи в сідлі, він уклонився Рандові. Маю за честь служити вам, мілорда. Називай мене Рандом. Ранд простягнув руку, і Гюрін, завагавшись на мить, посміхнувся і потиснув її. Як скажете, лорда Ранда. Лорд Інктар та лорд Каджин не наполягають на церемоніях. І лорд Агельмар, звісно, також. Але в місті, кажуть, нібито ви чужоземний принц, південець. А деякі чужоземні лорди ні не дозволять панібратства. Я не лорд. Нарешті із цією дурнею буде покінчено. Просто рант. Гюрін закліпав очима. Як скажете, міло, е, Ранде, бачте, я нюхач. На цей день сонця буде вже чотири роки. До цього я ніколи про такі речі й чути не чув, але, наскільки я знаю, є ще такі, як я. Почалося воно з малого. Я чув сморід там, де іншим нічим не пахло. І це чуття лише посилювалося. Минуло рік, доки я зрозумів, що воно таке. Я можу занюхати насилля, коли когось уб'ють чи поранять. Відчуваю, де це трапилося. Відчуваю слід, який залишають по собі ті, хто це вчинили. Кожний слід відрізняється від усіх інших, і переплутати їх неможливо. Лорд Інгтар дізнався про це і взяв мене до себе на службу, аби служити правосуддю короля. «Ти можеш занюхати насилля?» – перепитав Рант. Він не міг змусити себе не приглядатися до носа нового знайомця. З вигляду ніс був звичайнісінький, невеликий і немалий. Тобто ти хочеш сказати, що можеш йти по сліду когось, хто, припустимо, вбив людину? За запахом? Можу, мій... Е, ранде, з часом запах вивітрується, але що жорстокіше насилля було скоєне, то довше тримається слід. Я можу занюхати, де була битва десять років тому, хоч сліди людей, що брали в ній участь, вже розвіються. Біля гнило лісся сліди тралоків залишаються практично назавжди. Навіть не стільки тралоків, скільки вбивств та інших злодіянь. А от після бійки в корчмі, що закінчиться, скажімо, поламаною рукою, слід зникне за кілька годин. Тепер зрозуміло, чому ти не хотів, щоб про це дізналися Айс Седай. Ох, лорд Інгтар мав рацію, коли казав про Айс Седай. Хай осяє їх світло. е Ранде. В Кайрані була колись одна така, з коричневої аджі. Але присягаюся, я був упевнений, що вона з червоної, доки вона мене не відпустила. Вона місяць утримувала мене, щоб дізнатися, як я це роблю. Її не влаштовувало, що вона чогось не знає. Увесь час бурмотіла сама до себе. Це старе, повертається, чи це щось нове. І дивилася на мене так, що можна було подумати, наче я використовую єдину силу. Через неї я вже й сам почав сумніватися. Але я не божеволюю і нічого такого не роблю. Я просто відчуваю запах. Ранду мимоволі пригадалася Морейн. Давні бар'єри слабшають. В наші часи... Багато речей розчиняються та розпадаються. Знову повертаються старі речі та народжуються нові. Ми можемо ще за нашого життя побачити народження нової епохи. Він здригнувся. Отже, ми маємо знайти тих, хто вкрав ріг за допомогою твого носа. Інктар кивнув, а Гюрін посміхнувся з гордістю і підтвердив. «Ми знайдемо, м... Ми... Ранде. Одного разу я йшов по сліду вбивці аж до Кайрана, а іншого разу до Марадона, аби їх можна було доправити назад і віддати правосуддю короля». Посмішка зникла з його обличчя, що враз стало стурбованим. «Хоча цей випадок найгірший з усіх. Вбивця погано пахне. І так само смердить його слід. Але тут...» Він наморщив носа. «Минулої ночі по приходили люди. Це мають бути друзі морока. Але не можна відрізнити друга морока за запахом. Я йтиму по сліду тралоків і напівлюдка. І з ними був хтось іще, значно гірший». Він замовкнув, продовжуючи супитись і бубоніти щось собі під ніс. Але Грант розчув його шепіт. «Хтось значно гірший, то поможи мені світло». Вони виїхали за міську браму, і одразу за мурами Гюрін підвів обличчя, підставляючи його повівам вітру. Ніздрі у нього затремтіли, а тоді він фиркнув з огидою. «Сюди, мілорде Інктара!» Він махнув рукою на південь. «Не догнило лісся?» Здивувався Інгтар. Ні, Лорде Інгтара. Тьху! Гурін витер рота рукавом. Я майже язиком відчуваю їхній запах. Вони прямують на південь. То значить, вона мала рацію, задумливо промовив Інгтар. Престол Амерлін. Велика й мудра жінка. Я негідний їй служити так, як вона на те заслуговує. Веди нас, Гюріна. Рант розвернувся і кинув погляд крізь браму. На ту вулицю, що вела до цитаделі. Він сподівався, що з Ервень усе добре. Найнів пригляне за нею. Може, це й до кращого. Це так, наче грізонути чимось гострим. Одразу й не помітиш, бо вже потім. Рант скакав за інктаром, за прапором із сірою совою, на південь. Здінявся вітер і, незважаючи на сонячну днину, холодив спину. Йому здавалося, що він вчуває у тому вітрі смішок, тихий і глузливий. Місяць молодик кидав слабке світло на вологі, занурені в нічну темряву вулиці Ілліана, на яких подекуди й досі чулися відгуки святкування, що тривало тут удень. день. Ще кілька днів і звідси вирушить, понесеться велике полювання на ріг з пишними церемоніями, які за переказами сягають корінням аж епохи легенд. Урочистості на честь мисливців плавно переходили у свято Тевен, уславлене змаганнями менестрелів та призами для них. Головним призом, як і завжди, мали нагороджувати за найкращу декламацію великого полювання на ріг. Цього вечора менестрелі розважали великих та могутніх ілліанців у їхніх палацах та особняках. І сюди ж прибували мисливці з усіх кінців світу, аби вирушити на полювання і знайти, якщо не сам ріх Валіра, то хоча б безсмертя у піснях та легендах. Це для них грала музика. І вони танцювали, обмахуючись віялами, попиваючи холодні напої щоби розігнати першу справжню спеку цього року. Але карнавал вирував і на нічних вулицях, задушливих, залитих місячним сяйвом. Карнавал тривав кожного дня і кожної ночі, і так до тих пір, поки полювання не вирушить із міста. Повз домона пробігали люди в масках та вигадливих і химерних костюмах, часто густо декольтованих занадто сміливо. Вони вигукували щось і співали. То невеличкі компанії, то окремі парочки, що пересміювалися та обіймалися. То цілий натовп, захриплий від горлання. У небі стріском розпускалися феєрверки. Золоті та срібні квітки на чорному тлі. Ілюмінаторів у місті було не набагато менше, ніж менестрелів. Домон не дуже звертав увагу на феєрверки чи на полювання. Він ішов зустрітися з чоловіком, який, на його думку, міг спробувати його вбити. Він перейшов мостом квітів один із численних міських каналів і потрапив до парфумерного кварталу – портового району Ілліана. Від каналу тхнуло нічними горщиками, а квітів навколо каналу не було і сліду. За парфуми у кварталі був запах конопель та смоли з доків, а ще в'язкого мулу. А гаряче й мокре, хоч пий, повітря в багато разів підсилювало ці аромати. Домон засапався. Повернувшись з північних країн, він щоразу із подивом помічав, як тут спекотно на початку літа. Хоч саме тут він колись і народився. В одній руці Домон стискав міцний кийок а інша його рука лежала на ефесі короткого меча, яким йому часто доводилося орудувати, захищаючи свій корабель від морських розбійників. У ці розгульні ночі вулицями вешталося багато грабіжників, бо поживу вони обіцяли немалу, а жертви часто-густо траплялися ще й очмарілі від вина. Але домон був чоловік кремезний, м'язистий, та й до того ж, нічні шукачі золота не вважали його достатньо грошовитим, аби ризикнути наразитися на його кийок та кулаки, бо вдягнений він був у куртку простого крою. Ті, хто випадково роздивлявся його краще у світлі, що падало з вікон, заткували й не витикали носа з темряви, доки він не віддалявся на значну відстань. Темне волосся спадало йому на плечі, борода обрамляла щоки залишаючи верхню губу голою. Кругле його обличчя ніколи не було м'яким. А зараз мало такий жорсткий вигляд, наче він збирався прокласти собі шлях крізь стіну. Домон повинен був зустрітися з одним суб'єктом, і це йому аж ніяк не подобалося. Він проминув ще одну компанію Гультіпак. Ті неслухняними від вина язиками горлали невлад якусь пісню. Рігва ліра, бабця моя старезна, Похмуро подумав дома. За свій корабель ось за що я триматимуся. І за своє життя забу мене фортуна. Він поштовхом відчинив двері до корчми, На вивісті якої пишалися чорно-білий смугастий борсук, Що танцював на задніх лапах, Та чоловік зі срібною лопатою. Догодити борсуку, писало на вивісті. Хоча навіть Н'єда Сідоро, власниця закладу, гадки не мала, що це має означати. В Ілляні з роду віку була корчма з такою назвою, та й по всьому. У загальній залі, добре освітленій і затишній, підлогу вкривала Тирса, а музикант тихенько награвав на двадцятиструнному біктерні одну з пісень морського народу. Н'єда була проти будь-якого безладу у своєму закладі, а її небожу, Біллі, було до снаги винести Буяна на вулицю однією рукою. Матроси та докери заходили до Борсука випити, потеревенити трохи та зіграти партію в камінці або дартс. Наразі зала була напівпорожня. Навіть постійних відвідувачів, що полюбляли тишу, спокусив карнавал. Розмови велися півголосом, проте Домон розчув згадки про полювання, про лжедракона, якого захопили м'юрандійці, та про того, за яким тіранці ганялися усім гедом Мірко. Схоже, виникла невеличка дискусія щодо того, кого краще було побачити мертвим – лжедракона чи тіранців. Домон скривився. Лжедракони. Забуться мене, фортуна. Зараз ніде неможливо почуватися в безпеці. Та насправді він не дуже переймався тими лжедраконами. Не більше, ніж полюванням. Хазяйка, оградна жінка з волоссям скрученим на потилиці в гульку, витирала кухоль, пильно назираючи за усім, що робилося в корчмі. Вона не припиняла свого заняття, навіть не поглянула на домана, але повіка на лівому оці кліпнула, а очі скосилися в напрямку трьох чоловіків, що сиділи за столом у кутку. Вони поводилися тихо, навіть для борсука. Виглядали майже тверезими, а їхні оксамитові ковпаки та темні куртки, розшиті на грудях срібними, яскраво-червоними та золотими смугами, вирізняли їх серед решти публіки, вдягнутої у непримітний темний одяг. Домон зітхнув і сів на вільний стіл у кутку. «Цього разу кайранець. Узявши кухоль з темним елем із рук подавальниці, він зробив великий ковток. Коли Домон відірвав кухоль від губ, троє чоловіків у смугастих куртках уже стояли поряд із його столом. Він легенько змахнув рукою, показуючи Ньєді, що не потребує послуг Білі. «Капітан Домон!» Всі троє не надто різнилися один від одного. Але було щось таке в тому, хто до нього звернувся, що виказувало в ньому ватажка. Вони начебто не були озброєні і, попри чепурний одяг, виглядали так, наче зброї не потребували. Жорсткий погляд очей не пасував простацьким обличчям. «Капітан Бейл Домон! Зі спрея!» Домон коротко кивнув, і всі троє сіли не чекаючи на запрошення. Знову заговорив той самий тип, а решта двоє просто незмигну спостерігали за ним. «Охорона», – подумав Домон. «Охорона, попри їхній чепурний одяг. Хто він такий, щоб для розмови із ним представляти аж двох царберів? «Капітане Домон, є одна персона, яку треба доправити з Маєна до Ілліана!» «Мій спрей!» «Річковий корабель!» – обірвав його дома. Він сидить неглибоко, і кіль у нього не такий, щоб заходити на глибини. Це було не зовсім так, але для сухопутців могло зійти за правду. Принаймні, щось новеньке, коли порівняти з тіром. Вони стають кмітливішими. Його співрозмовник не звернув уваги на те, що його перервали. «Ми чули, що ви збираєтеся відмовитися від річкової торгівлі?» «Може й так, а може й ні. Я ще не вирішив». Насправді він вирішив. Він не піде рікою вгору до поробіжних земель. Навіть за весь шовк, що лежить у трумах тіринських суден. Салдейські хутра, людяний перець – усе воно того не варте. А надто, якщо щось згадати дракона, про якого він тут наслухався. Але він укотре здивувався, звідки про це хтось може знати. Він нікому про це не казав. А втім, про це знали і інші. «Ви можете легко дійти до Меїна уздовж берегової лінії. Не сумніваюся, капітане, ви не відмовитеся від каботажного рейсу, якщо вам заплатять тисячу золотих марок». Домон мимоволі витріщив очі. Цей тип пропонував у четверо більше, ніж йому пропонували останнього разу. Від такої пропозиції іще лепа може відпасти. І кого я мушу доправити за такі гроші? Саму першу маєна? То тір нарешті вирішив її витурити. Вас не повинні цікавити імена, капітане. Чоловік поклав на стіл важкий шкіряний гаман і запечатаний пергамент. Гаман важко дзенькнув стіл. На великій червоній соргучевій печатці розчіпірило промені східне сонце Каєрену. Дві сотні на завдаток. Гадаю, тисячі марок вам вистачить, аби не цікавитися іменами. Віддасте це з цілими печатками капітану порту в Маєні і отримайте від нього ще три сотні і пасажира. Решту я віддам вам, коли ви доправите пасажира сюди за умови, що не намагатиметеся розкрити його інкогніто. Доман втягнув повітря. Фортуно, цього вже досить, щоб рейс окупився, навіть якщо більше ані пенні на ньому не заробити. А чистий прибуток у тисячу марок йому не отримати і за три роки. Він підозрював, що варто йому позонтувати ще трохи. І він почує натяки. Хоча б лише натяки на те, що необхідність такого рейсу певним чином пов'язана з таємними зв'язками між Радою Дев'яти, Ілляну, та Першою Маєна. Місто-держава, де сиділа Перша, фактично була провінцією Тіру. Хоча такою офіційно не являлася. І без сумніву Перша вітала би підтримку Ілляна. В Ілліані багато хто казав, що настав час для нової війни, що тір відхопив собі леву в торгівлі в морі штормів. Цілком можливо, що це її хитромудра пастка, проте за останній місяць він уже викрутився із трьох подібних. Домон простягнув руку Погаман, і співрозмовник схопив його за зап'ясток. На лютий позик капітана той відповів спокійним поглядом. Ви повинні відплисти якнайшвидше, капітане. З першим світлом дня, равкнув доман, тоді незнайомець кивнув і відпустив його руку. З першим світлом дня домовились, капітане, і пам'ятайте, розважлива поведінка зберігає життя, а воно необхідне, щоб скористатися отриманими грошима. Доман дивився у спину трійці доки вони не зникли за дверима. Тоді похмуро втупився очима в гаман та пергамент, що лежали перед ним на столі. Комусь потрібно, щоби він вирушив на схід, неважливо до тіру чи до маєну, аби у східному напрямку. Йому здавалося, він знав, хто цього хоче. Але знову ж таки, жодних доказів проти них у мене нема. Звідки знати, Хто друг Морока, а хто ні. Проте він знав, що друзі Морока полюють на нього. Це почалося ще до того, як він залишив Марадон, аби відправитися вниз рікою. Друзі Морока і тралоки. Ось у цьому він був упевнений. Але найголовніше питання, на яке він навіть натяку не мав, це чому? Неприємності, Бейле. Почув він голос Н'єди. «Ти сидиш із таким виглядом, наче вздрів траллока!» Вона тоненько захихотіла, чого важко було очікувати від жінки її габаритів. Як і більшість людей, які ніколи не бували у порубіжжі, Н'єда не вірила в існування траллоків. Домон намагався розповісти їй про них. Вона залюбки слухала його оповідки і гадала, що він усе вигадує. В існування снігу вона теж не вірила. «Жодних неприємностей, Н'єдо!» Він розшморнув гаман, витяг не дивлячись монету і кинув їй. «Усім, питво! Пригощаю! Наливай на це кружальце! А як воно закінчиться, дам ще!» Н'єда з подивом розглядала монету. «Марка Старвалона! Ти що тепер торгуєш із цими відьмами, Бейлек?» Ні, хрипко відповів він, цього я не роблю. Вона взяла монету на зуб. Тоді швиденько заховала її за широкий пояс. Ну, хай там як, а це справжнє золото. І як на мене ці відьми не такі погані, як дехто про них каже. Є багато чоловіків куди гірших. У мене є знайомий Міняйло, який має справу з такими грошима. «А ще одна монета мені не знадобиться, бо народу сьогодні не густо. Тобі ще налити, Елю, Бейле?» Він кивнув, як у тумані, хоча кухоль стояв перед ним ще майже повний. І вона, перевалюючись, відплила геть. Н'єда була його приятелькою, і він знав, що вона не потякатиме про те, що побачила. Він не зводив очей зі шкіряного гамана. Йому принесли ще один кухоль а він усе сидів непорушно, дивлячись на той гаман. Аж поки, зрештою, зібрався з духом і відкрив його ширше. Повирушив золото мозолястим пальцем. У світлі лампи зблиснули монети, і на кожній із них яснів треклятий пломінь тарвалона. Домон квапливо зав'язав гаман. Небезпечні монети. Дві чи три ще можна збути, але коли їх стільки – Люди неминуче подумають саме те, що припустила Нієда. У місті були діти світла, і хоча в Ілляні не було закону, що забороняв би мати справи з айс йому ніколи не виправдатися перед магістратом, якщо білоплащники про це пронюхають. Замовники подбають про те, щоб він не зміг просто взяти собі золото та залишитися в Ілляні. Він усе ще сидів і губився у тривожних думках коли Ярен Мелдан, його помічник на спреї, вічно похмурий, схожий на бусола, увійшов до барсука, насуплений ще більше, ніж зазвичай, і відразу ж попрямував до столу, за яким сидів Домон. Карн мертвий, капітане!» Спохмурнівши, Домон звів на нього очі. Вбили ще трьох матросів із його команди. Щоразу, коли він відмовлявся йти на схід, когось знаходили мертвим. Магістрат не реагував. Магістрати лише розводили руками мовляв, нічні вулиці небезпечні, а матроси народ брутальний і задарикуватий. Магістратів не дуже турбувало те, що відбувається в парфумерному кварталі, якщо не було заподіяно шкоди шанованим громадянам. Але ж цього разу я погодився на пропозицію, пробурмотів він. Це ще не все, капітане, продовжував ярин. Вони так пописали карна ножами, наче щось випитували в нього. А тоді, що навіть година не минула, як на борт, намагалися пролізти ще кілька типів. Їх відігнала портова варта. Це втретя за 10 днів. І я раніше ніколи не знав, щоб ці портові грабіжники були такими настирливими. Зазвичай вони вичікують, доки не вляжеться тривога, і тільки тоді лізуть знову. А ще хтось учора увечері в моїй кімнатчині, в срібному дельфіні, перевернув усе до гори дно. Взяли трохи грошенят, тож я подумав, що це звичайні грабіжники. Але ж вони не взяли оцю мою прашку, прикрашену гранатами та місячними каменями, хоч вона лежала на видноті. Що відбувається, капітане? Люди налякані, та й я і сам трохи нервуюся. Домон схопився на ноги. «Підіймай команду, Ярине. Розшукай усіх і скажи, що спрей відчалить, щойно на борту буде достатньо людей, аби ним керувати». Запхавши пергамент у кишеню куртки, він схопив мішечок із золотом та підштовхнув помічника в напрямку дверей. «Витягай їх, Ярине. Хай де вони позасіли. Кожного, хто не встигне, я полишу стовбичити на причалі». Давши Ярину штурхана, аби змусити його бігти, він широким кроком попрямував до порту. Навіть ті грабіжники, що розчули зв'якання в його гаманці, трималися осторонь, бо він ішов так, як іде людина, що зважилася на вбивство. Коли він дістався спрея, деякі матроси вже підіймалися на борт, а ще більше неслося стрімголов, ляпаючи босими п'ятами по кам'яному причалу. Він не ділився з ними своїми підозрами щодо того хто саме його переслідує. Більшість навіть не здогадувалися, що його хтось переслідує. Зате вони знали, що Доман робить прибуткові рейси і, як водиться серед ілліанців, справедливо ділить прибуток з командою. Спрей мав 80 футів завдовжки, дві щогли і досить широку палубу, аби розміщати вантаж не лише в трумах. Попри те, що Доман сказав кайренцям, якщо то були кайренці, він сподівався, що спрей може йти і по глибокій воді. Море штормів улітку не таке бурхливе. Доведеться ризикнути. пробурмотів він і спустився до своєї каюти. Кинувши торбинку з грішми на тапчан, принайтовлений до корпусу судна, як і все на кораблі, він витяг із кишені пергамент. Засвітивши ліхтар, що звисав з вертлюга над головою, Взявся вивчати запечатаний документ. Вертячи його в руках так, наче сподівався прочитати, не розпечатуючи. У двері постукали, і Домон захмурився. «Заходь!» До каюти просунув голову Ярин. «Усі на борту, крім трьох. Тих я не знайшов. Але я попередив кожну таверну, кожне гральне кубло і кожен бордель у кварталі. Вони будуть на борту раніше, ніж за Сірією». Достатньо, аби відчалити до Верхів'я. Спрей виходить зараз. У море. Домон не став слухати протестів Ярана щодо Темерови, припливів і того, що спрей не розрахований на морські хвилі. Годі. Спрей може пройти мілини навіть при найнижчому відпливі. А хіба ти забув, як кермувати по зірках? Виводь корабель у море, Ярана. Виводь негайно і повертайся сюди, коли будемо за молом. Помічник вагався, адже Доман завжди був особисто присутній на палубі під час складних маневрів з вітрилами і віддавав накази. А вивести спрей серед ночі у відкрите море потребуватиме саме таких маневрів, незалежно від того, яка в нього углибка. Тоді Ярен кивнув і вийшов з каюти. За кілька секунд Домон почув, як Ярен горлає, віддаючи накази, і по палубі у нього над головою швидко затупотіли босі п'яти. Він ні на що не звертав уваги. Не звернув уваги навіть на те, як накернився спрей, підхоплений відпливу. врешті решт Домон відкинув заслінку ліхтаря і встромив ніж у вогонь. Пішов дим. Це вигорала олія, що потрапила на ніж. Проте Домон недавно жур розпертися до червоного, а відсунувши в бік карти, притиснув щільно до столу складений пергамент і повільно підвів гаряче сталеве лезо під сургуч печатки. Верхня згортка пергаменту припіднялася, і Домон зазирнув усередину. Це був простий документ, що не мав ані преамбули, ні звернення. Але коли капітан Домон його прочитав, його пройняв холодний піт. Пред'явник цього є другом Морока, якого розшукують у Кайрані за вбивства та інші мерзенні злочини, найменший з яких крадіжка у нашої персони. Закликаємо вас схопити цього чоловіка разом з усім майном, що є в його розпорядженні, з особистими речами включно. Наша довірена особа явиться забрати те, що він вкрав у нас – все інше його майно, за винятком того, що належить нам, буде залишено вам як винагорода за його затримання. Самого ж підлого злочинця треба повісити негайно, аби він припинив плямувати світло своєю злочинністю, породженою тінню. Запечатано нашою власною рукою Галдріан Су Раятінрі, Король Кайрину, Захисник драконової стіни. Під підписом красувалася ще одна червона сургучева печатка з відбитком Кайренського сонця на своєму сході та п'ятьма зірками дому Раятін. Захисник драконової стіни, бабця моя старезна, каркнув Домон, це ж вистачає нахабство у людини і понині так себе іменувати. Він уважно вивчив печатки та підпис, тримаючи лист біля ліхтаря носом, ледь не торкаючись пергаменту. Але, в перших, не знайшов жодної вади. А щодо другого, то він і гадки не мав, як виглядає рука Галдриана. Якщо це не власноручний підпис короля, міркував він, то хтось мав добраче постаратися, щоби підробити закарлючки Галдриана. Хай там як, а це не мало великого значення. У тірі цей лист в руках Ілліанця негайно призведе до смертного вироку як і в Маєні, що перебуває під сильним впливом тіра. Наразі війни не було, і кораблі вільно заходили до портів усіх держав і виходили з них. Але в тірі не відчували сильної любові до Ілліанців. І навпаки. А тут такий чудовий привід. Якусь мить він роздумував, чи не запхати цей пергамент у полум'я ліхтаря. Небезпечно мати при собі такий документ хоч у Тірі, хоч вільяні, та й у будь-якій країні теж. Але зрештою він акуратно засунув його у тайничок поза своїм письмовим столом, що був прихований панелькою, яку лише він умів відкривати. «Значить, з особистими речами включно, так?» Він колекціонував старовинні речі, наскільки це дозволяло йому життя на кораблі. Те, що не міг купити, зважаючи на ціну чи габарити, Колекціонував теж, у своїй пам'яті. Усі ці пам'ятки давно минулих часів. Ці дивовижі розсіяні світом, що вперше покликали його ступити на борт корабля, коли він був ще хлопчиськом. Під час останньої подорожі він додав у Марадоні ще чотири речі до своєї колекції. І саме тоді його і почали переслідувати друзі Морока а через якийсь час до них долучилися ще й траллоки. Він чув, наче біломостя, випалили до цурки, щойно він відплив звідти. А ще ходили чутки, ніби там бачили мердрала і траллоків. Усе це разом узяте потроху переконало його, що незрозумілі речі, які відбуваються навколо нього, не є випладом його уяви. І коли йому уперше запропонували вигідну оборудку, він уже був насторожі. Надто великі гроші пропонували за звичайній сінький рейс до тіру. І надто непереконлива легенда супроводжувала цю пропозицію. Порившись у скрині, він витяг і виклав на стіл те, що придбав у Марадоні. Світляний жезл, пам'ятка епохи легенд, як принаймні стверджував продавець. Звісно, тепер уже ніхто не знає, як їх виготовляли. Дуже дорога штуковина і рідкісніша за чесний магістрат. На вигляд це був звичайнісінький скляний жезл, трохи товщий за великий палець домана і трохи коротший, ніж його рука від кисті до ліктя. Та варто було потримати його в руці, як він починав світитися яскравіше за ліхтар. Ці світляні жезли були крихкими, наче скло. Він ледь не втратив спрей у пожежі, коли випадково розбив перший із придбаних жезлів. А ще невеличка потемніла від часу фігурка чоловіка з мечем, вирізблена зі слонової кістки. Чолов'яга, у якого він її купив, казав, що варто потримати її достатньо довго, і ти відчуваєш тепло. Домину тепло відчути не вдалося, як і матросам, яким він давав її потримати. Але вона була старовинна, а для Домона цього було достатньо. Череп кішки, що за розмірами не поступився би лев'ячому, такий древній, що перетворився на камінь, але у жодного лева не могло бути таких ікол ледь не бивнів у фут завдовжки. І масивний диск завбільшки як чоловіча долоня наполовину білий, а наполовину чорний, розділений на кольори хвилястою лінією. Власник крамнички у марадоні стверджував, що він походить з епохи легенд хоча був упевнений, що бреше. Проте Домон лише трохи поторгувався перш ніж заплатити, бо він упізнав те, про що й гадки не мав продавець. Стародавній символ Айс Седай, старіший за світотрощу. Без сумніву небезпечна річ для зберігання, але й не така, від якої може відмовитися людина, залюблена в старовину, І виготовлений диск був із каменя серця. Крамар не насмілився додати ще й це до того, що він вважав брехнями. В прирічкових крамницях Марадона не знайдеться крамера, якому було по кишені мати в себе хоча б уламочок квендіяра. В руці диск відчувався важким і гладеньким на дотик. І не справляв враження дорогого, хіба що через свій вік. Але Домон підозрював, що саме він цікавить його переслідувачів. Світляні жезли, фігурки зі слонової кістки, навіть скам'янілі кістки. Усе це він бачив багато разів і в різних місцях. Але навіть знаючи, що їм потрібно, якщо він насправді це знав. Він однаково не знав, навіщо. А тепер і не знав, напевне, хто саме його переслідує. Маркетар Валона і стародавній символ Айсседай. Він обтер рота рукою. Смак страху гірчив на язиці. У двері постукали. Він поклав диск на стіл і прикрив його розгорнутою картою. «Заходь!» У каюту зайшов ярин. «Ми за молом, капітане!» Домон відчув миттєвий подив, а тоді злість на себе самого. Він не мав аж так захопитися своїми роздумами, щоби навіть не відчути, як спрей загойдався на морських хвилях. «Тримай на захід, Яране! Стеж за цим!» «Абудар, капітане!» «Не надто далеко. П'ять сотень ліг не більше. Ми зупинимося там ненадовго. Я лише розживуся деякими картами, а ще наповнимо бочки водою, а тоді підемо далі на захід. «Ще західніше, капітане! На Трамалкинг Морський народ не дуже полюбляє будь-яких торговців, крім власних. Арицький океан, Ярине. Між Тарабоном та араддоманом іде жвава торгівля. А конкуренцією з боку тарабонських чи доманських суден не варто перейматися. Моря вони не полюбляють, так я чув. І всі ці невеличкі містечка на мисі Томан вважають себе незалежними від будь-кого. Ми можемо навіть закупити там... Салдейські хутра та людяні перці, завезені до Бандар-Ібана. Ярин повільно похитав головою. Він завжди був схильний до песимістичних прогнозів. Але моряк він був вправний. «Хутра й перці там можуть нам коштувати дорожче, ніж у верхів'ях капітана. А ще я чув, там ніби війна якась іде. Чи що? Якщо воюють Тарабон і Арад домон, там може не бути жодної торгівлі». Сумніваюся, що із самих містечок на мисі Томан ми матимемо хоч якийсь більш-менш пристойний зиск, навіть якщо там тихомирно, там найбільше місто Фалме, і воно насправді геть невелике. Тарабонці і доманці споконвіку чубляться через елмуцьку рівнину та мис томан. Навіть якщо цього разу у них дійшло до сутичок, розумна людина. Завжди знайде можливості для доброї торгівлі. На захід Ярина. Коли Ярин пішов на гору, Домон хутко сховав чорно-білий диск у тайницю, а решту повернув до скринь. Друзі Морока, чай, седай. Я не побіжу тим шляхом, куди вони мене загоняють. Забуться мене фортуно, Не дочекаються. Уперше за довгі місяці, почуваючись у безпеці, домон вийшов на палуби, а спрей накринився, ловлячи вітер, і повернув носом на захід у темне нічне море.